«Де твій штаб, капітане?» «Внизу». «Не штаб, а щось ніби канцелярія», – пояснив я. «Канцелярія-бухгалтерія», – сплюнув Дурес. «Штаб повинен бути і порядок, як у танкових військах. Тебе сюди для чого прислали?» «Штабів тут повно», – сказав я спокійно. «Всіх людей розбито на полки, батальйони, навіть дівчат і незаміжніх жінок. І скрізь штаби, командири, все належне». «Незаміжні!» А в тебе тут що, і заміжніє? А може, ще і загз відкриєш? Не все тут так, як я застав. Вже не поробиш? Тоді навіщо ж тебе прислали, загримів дурас? Тебе прислали, щоб ти навів порядок серед цих полонях. Ти ж побачив уже, що це за публіка. Та не стовбич мені перед очима. Сідай, тут поговоримо. Не підемо ми в твою канцелярію-бухгалтерію. Не підемо ж, майоре?» Майор Йотков стояв біля вікна і тихенько висвистував Катюшу. Так, вмощуючись на диванчику, покриктав Дурас. «Кажеш, полки, це добре, це порядок. Сам ти організував? Чи союзники?» «Вони не втручаються в наше внутрішнє життя, а полки вигадав, по-моєму, коляда. Як на мене, то це або...» недотумкуватість або просто шкідництво. Народ просто узвірів цих полків та ще й від струйової підготовки, яку тут запровадив коляда навіть для дівчат. Строєву я відмінив. Тепер треба б потурити коляду. Коляди не чіпай. Це корисний чоловік. На ньому тут усе тримається. Не гарячкуй, капітане. Забувай свої фронтові звички. Хто тут у тебе ще під рукою? Майор Михно. На нього можна покластися. Розумний і досвідчений чоловік. На ньому весь облік. «Майора, не знаю. Розум нам тут ні до чого. Нам потрібна служба». «Пойняв капітан. Союзниками контакти налагодив?» «Та ніби погано, що не наш перекладач. Капітан Попов хоч і руський, та все ж канадський підданий». Не рветься до нас, а дозволу чомусь немає, хоч перед війною ніби був от комінтерну. Попов часто зли, а від злого добра не жди. Хай жде, комінтерну тепер немає. Товариш Сталін розпустив його, щоб не мозолити союзникам очей, бо вони світової революції боялися дужче, як Гітлера. А злими і ми теж можемо бути. Чи, може, ти злякався цього Попова? Злякатися не злякався, а коли б прислали мені нашого перекладача, було б краще. Ще й тобі перекладача. А де ми його візьмемо? Майоре, скажи цьому капітанові, та що ти там все свистиш? Майор Рюйотков, не відриваючи погляду від вікна, засвистів. Коні сити б'ють капитами, встрєтям ми по-сталінські врага. Підполковник сплюнув. Отак завжди. Ніякої підтримки. Ну, то я тобі сам поясню, капітане. Нам у місії перекладач, ти ж знаєш до зарізу. Прислало нам начальство, капітан Василів, аж з Ленінграда ближче не могли знайти. Така армія, а вони з самого Ленінграда. Ну, Васильів ніби в порядку. Чи тобі з англійцями, американцями, чи з французами, чи з німцями чеше, як пописаному. Університети всякі там кінчав, чи я знаю, а тільки що ж? Приїдуть, чи тобі англійці, чи тобі американці, і він їм все байрона та байрона. Ви бачили, як гладіатор впав? Я слухав, слухав та й кажу, капітане, кажу, що ти їм все цього гладіатора, як він впав та й лежить. До фені цей гладіатор. Ти кажу їм щось наше, таке, щоб до печінок. «Селезінок, до кісток, щоб прийняло! Хоч би ото таке! Ви жертвою палів в борьбі роковой!» «І що ж ти думаєш? Як тільки союзнички до нас, він їм знов про свого хладіатора, а ти кажеш, дайте мені перекладача!» «Майоре, ти можеш не свистити?» «Чув же, що можна отак просвистіти навіть у власної жінки! Обідати ми будемо чи ні?» «Нагодує нас союзничок!» Обідали у підполковника Сейса. Американець виставив цілу батарею віскі, шофер підполковника Дураса приніс кілька пляшок горілки –